«Що наші сільські дівчатка дивилися на мене іронічно, а Кіра...» Одне слово – закохався я. Та й на неї справили враження мої веселі теревені. Я ж тобі вже казав, що дівчатам подобаються веселі хлопці. Два дні ми з нею зустрічалися на кладовищі, а тоді вона запросила мене до себе додому». І дві години грала мені на піаніно, і полонез Огінського, і вальси, і танго. Я умлівав від захоплення. А тоді було розставання. Кіра сказала, що, мабуть, десь через місяць вона поїде з Києва. Тато її кілька років тому помер, і мама виходить заміж за військового майора і його переводять кудись в інше місце. Прощаючись, вона дала мені маленький заклеєний синій конвертик і сказала, щоб я не дивився, що там написано «півроку». Тільки весною відкрив і подивився. І я обіцяв, що так і зроблю. І... і ви б поцілувались? Ні, голубе, не поцілувались. Тоді люди... Особливо дівчатка були цнотливими. Їх ще не розбестило оте багатоканальне телебачення. Не треба, діду, не треба. Мене, наприклад, нічого не розбестило. От і добре. О той кірин синій конвертик і ту її записку «Якщо я тобі треба, то підійди до вікна, я беріг свято, як зиницю ока». Моя мама була медсестрою, і я нищечком взяв у неї гумову рукавичку, поклав у ту рукавичку конверт і записку. Закрутив, замотав гарненько мотузкою, конвертик мусив вже дочекатися весни, і спершу сховав на горищі. А тоді, боячись, що мати, прибираючи на горищі, може викинути, переховав у сарай а згодом вирішив закопати на городі. Викопав глибоченьку ямку на самісінькому краю городу перед яром. Це здавалося мені таким символічним, адже нагадувало той яр, над яким ми сиділи з Кірою. І сталося жахливе і непоправне. У листопаді була страшна негода. Кілька днів шаленіли злива, ураган. І той край нашого городу над Яром обвалився, і бурхливий потік геть чисто змив мою ямку з моїми реліквіями.